مع <متحدث> غرات <متحدث> الحديث <سؤال> كتاب الله وخال هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم <بسم> الله الرحمن الرحيم باب من يصاب بالمصيبه يعرف فيه الحزن باب عند المصيبه <بابو> ما که صاحب رب ظاهر دی اور از تعلیمات الباب نه دی چې دلغه همو ده غي اصالح کار کېدل پمخ باندې نو هم غي غيری دی لکن مخلوق ته دا غا او شکونه د په کار انما مشکو بسيو حج من الله لم يزر حلم غي المخلوق ویڈا زگر دل چیدی دا مسلمان کار دی و پریشانی پی انسان مندی دیدی رب بابیانو دون دا مسکسو ظایر دیدی بیدا خوزن دو خوب و او دا خوزن چیدی کوچری او خابونی خوچ په زار د مصیبت نه خیر ده او چې کوم په زار د مصیبت وی نه دا موضوع نه دی او ذنیبه همته خلق ده وی مخنحه له رسنحه له یو شان شنته مشعوده حضر دلدار پو که سلو باندې بالکل رازي حزايل القدر امام مسعود نقل لو ام سليم رضي الله تعالی عنہ کوي کوي او حلصو له نه تاسو ته وي ادا عظیم مرقود ومن سلمد فاروګوږي او زه دې دی هم څه دی ابن مسعود ته شاهد تا ورکه مجبور ته ملل عضا دا نو محترم ورو ورو لیکن به نه خوشاله ما شه دا هغه پین کې قال لا مال اجرک او زمملي اصبر کړه وینې ما پین کې قال بغرا حسانتي دې د خپل دا هاوین خدای پاک دا کار کړی نه کوم یتونې نه شریح په له عیادت به سوقم شو په وحډه خه هو شیا چې وته پوسکو ولله شکر تمام امید دې انشاء الله و آرام کړی میشرین وکړه وکړه حنږياله د انتقال په وخت کې د دې هم کولا خدا او چاته دا چاته اختیار مسلنیه مترجمونکي د اول حدیث کې واقعد معتزلی کړي او دغه خړې رسول الله سنت شکوکول چې دا نه غوږیږي د نومې مالم چې را سره سوګ دی چې نومې دې وکړي او زنانته جا دا خورا دې د خایبونو دا فل دې کې دې یا خود اندیحاش تولینا چه دیما او ای کارنتو یا یا داو چه دا کم کست منگمنی کئی دا مرسل من الرسول صلی الله علیہ وسلم اندرین دا ردیش ریخ پر رائی دا من کی خلق دا خودتو حالی سمخی عذكر يريد ذم باكي محمد نکاح قاب اليزون القول سيف وزن السيف لا جل هذا كما ممنوده کہ بالله برغم نہیں شاګرد دې د نمبر کوم یو څو ځای راغله فاطمه احمد زاد تن یو دروږي خپل حكيم مفصلنه خبره خپل بالینه خبره ام مالک رضی الله تعالی عنه راويته انا <محنو> سمیع اناسی بی مالک محکتیت شوئید. امی صلاحیم او خشخصمت زنانوار. او دو سوفیان ابن عیناء اثار کرید. سعید ابن منصور موصولا نقل کرید. او داغا اختلاعات دابوت الحادو امی صلاحیم سبتا غش پکید. اللہ دیگر دیر خیر اور مبادی وید عبدالله همده <سؤال> دغش بیو علوه و برطال حض ویده اصحاق دار. تیل صلاف ده مرزی و دا صرفت که معروفی و دا, معروف دا تیسا چرید دا معروف نو. ڈادو تکی. ڈالنہا ریڈ خیر وکڑے وکڑے. ڈالنہا صبر اند صدمت اول آره، فمرور زمانه خو، ففلا صبر آره، صباقه، دا حدیث ده محکم تر شعره، وم باب بانده، قول رو جول مره تهند قضی عمر رضي الله طانحو رویتی دیقال عمر نیمال اللان حاکیم کم وصدرک موصول نقرقی دیگی. عمر رضي الله طانحو بتفسید دیگی دیگی. عَلَيْهِم صلواتی یو عذر شو رحمه بل شو علا وفکی اولاک اومن اخذرون شو. صلاة راغی بغیر دن بیو علیم الصلاة خدا دع اللہ ویناده منگبر بغیر دن بیوان فغل مانی صلاتنا وید و, و, و پیغمبر وید صلی اللہ علیہ السلام اللہ وید تب... تبریکن ما معنی نزویز رحمت بلکل ویلیشید و قوله تعالی مجلول ویل دی باب و صبر عند صوت صدمت الولاء و باب و خوضی تعالیٰ بالصبر و صلاح ایتی اکشی تفسیر یا خوضی تعالیٰ یادیتی برزب کی مقادر پر تبری, تبری. تبری. تبری. تبری. په سی سنه یا رب دغه مقاله نه اوه که په ها تقضی تغیریو کود آخر آدد تیر. و بیر ایم عمر رضی اللہ تنہو نقل تبقاری بن عمر النبی اسلام تضمن اعنو یعصن و قرب دانس قدی رویت انجام مضمون روان اما اصار نقل دام یوتوبلا در مانا دا حدیث آنسنا. بیلا آنس رضی اللہ طامحون پراویت کے وقان زیرن لیبرائیم بے ابراہیم حلا ذکر قول. تیبا عمر ذکر قول. دادان اعزا ذکر کول دام مختلی دیگر دیگر شویدی بیمیشویدی. راه موسی عنس نے ماجید نویره را را حنصابت عن اناس، موسینی ذکر کارتار در موسی. بیگه در موصولن مختلی دیگردی، موسینی پیم بلتا ذکردن. موضمون هم دقر در مختلی کن تیس، هم دقردن. وایم موکاین دل مریض دا جې شو خو یاده فلنه جيده شوه مثلا مخته پورا تیره شو پوراګه هتي او په دې کې چې فار د ساده عبارت په عبارت کې دا راځي ایستکه سایر را سقواله ده یو خاص مرضو ته به نه دمر په دې اغیر پیغم رسولانو پیدا. تکی فخاد اقرد کو جیعا فخاد اللہ یا رسول اللہ. حرچہ مسارا اینا دمائی تجو عز و رکایا جین جدی پوروزا حد شوئے دیں. لائدین شماعت ہوئے. مسالنی دنیه حتا او د شکل یو لک لکو نام د دې پوره تفصیل مخکښوي دي دلته سې ترجمه تر باندي دي په کول پدې کې پقایت دي نو زه ته پدې کې پینېشته ماترم جاو که کم حضیث دا ام المومنین دیا دام جنن لغ مختیه تیر شاید. کم چید امی عیل کیه رضی اللہ تعالی رایت تے خضا علی نوی اسلامی دل دیعت اللہ نوح حکیما محکم تیر شاید. محکم تیر اما وفات منا امراهن خو دې بھارت تاسو غوړې پینځه ځنه ذکر کړي په پیمان کې په تفصیل کې ام سلم دو بو سازار تلکو بین جشوالی اور دا امرا تماعا مستقل نشرا دا بادل شده ابن او بین توابن تا بی صبرنا امرا تان دشوالی دا کبادل موبلنوخی امرات و معاد ترقید بازرد مبدل نشی بلکی و امرات او ابنه تبی صبرتا و امرات و بی امراتان دو نئی او بیت و شلی خوشفک شلی یوبو من صلیم شی ای با محلی شی یوبا ابنه تبی صبر شی یوبا امرات امراتان د بې بدايه امرا탄 کې یو امراتمه وایي دا بارو صبر اتر او ابن تاريخ و او امراتمه اعظم امراتمه نو کرا او شېتاس و دې باندې باب القیام دل جنازه داد جنازی قیام دوک اسم دهید. قیام باب حمز رجال الجنازه دون النساء. خلال دمری باب صدای بن جنازه فحین دو دوله کی آفتناس نکی ایجا خواهم خواهم ودم قیام په حين د مرور جنازه چې جنازه ولې کیو ده کی خو په وڑونکو کې نه ده په پایګه راځي روایت عامره بيع خدایانو چې دا خدا رہے ته من جنازه وقوم هدهي حتی تخلفكم سنری ذکر کو حتا تو خلې حتو زره حمیدی وای په دې کې خدای څنګه چې از فذر را شه تاسو نو او تو زه او یا دا کې خدري شي دیتور دلتا فَلَا اَخَذُ حَتَّى تُوزَعُ كِينِ بَنَا وَتَسِوَيَا اول تلتل فادر شدیت قالا کن فاخذا برزیت بیدی مرمان پجرسد ای کن استو خوش او برزید راگی مرمان دل آسان اونیو ودر ایگا ایناستو نشتر جنازی نمح کی حبوه روی تکی او داونا پلح حبر اپنی خود آئیو باب امویا څاګر چې دغې مسلم جنازې وای نو تم معلومه شلاي چې خوګري مسلمان دي نه مسلم مدري وي واه مرثني کلاي خدای ابو دي آثار تمن گور يې قال ذكريه تمن گورين مو سنب دای عادت دي چې طرف روان سیکه غوري وترتن دوم ډیر زوړ کړ دی چې تیاپ کار دی اگر چې د غیر مسلمان لاش ولې راوړل شي دی باندې دا به پنې مسلمان سب ورکو احادیث دی کې معافیت راوړي موږ ایم بوخای له طرف څخه دا عادت دی والمسلم راوی خدای دې دی رسول الله صلوات الله كان يقوم في جنازه ثم جلس بعده بيدا غن رسوبه کې ناشته په صحيح محمدي عامه نه بقنا په عامه شي جنازه بيدا غن رسخه کې کې ناشته عمل به دې ابو معمر وای جناره 13 سره د ودی دما ما tali تر را په چادر کړنه و ما ته کې بو مصاحري خو دا غره تحقیق د دې چې دا هم د کی عام منسو کړل غوړي خدا مالې نه مالوم. نفه کی یو راکه دې کې یا مالمنی کی مړې کې ته دې فکر دي خرو دې مختدې دې دای مو ځانو کښ مې تلادې احمدي صاحب وير احتیا دې کو مصر بن المحرماء فتادام محمد المسيرين حسن ابن علي، أبو بن علي وابو عراي عمار في جماعات نريق الإلبياء كأدريجي بحما ومدية حريق ولينا زبير سعيد بن المسيرين أعرق ما أصوات امام ابو حنیفه مالک شافعی ابو یوسف نوئی عمر بن قیام منصور غزری عوذ یہود وی چې منګم رسول الله صلام دا غنرو صفه کوم کړئ د یهود خلاف کوي مود اور ویتر نه مختلف تعریف تاس اخر کے معاوی کے لیے آثار ابو حمدان الاہمش تاب ابن این کو مستخرج کی ذکر کر رہے اور دے مقصد دے کہ عبد الرحمان شماد سہل سہل حادثہ ہوا اونته <سؤال> مع سهل <سؤال> وقيس ذكريه مين ځای را منصور موصولا نقضري انس وفيان من الينى ها قراتنه دا دي شابا مسعود او قيس دوانه بقياكي متفقي والله علم علما تام باب الحمد لله الجنازه دون نساء جاء خلاله کې زنانه جنازه نه وي او سبب په څه وداک با سوراتې می جنازه ومنته خدای سپېږی چې یا کې پقاید او مبسودي دا هم دي چې یل تر تر زنانه کله کوي دا ری طال ترقاده جلسہ طان العالم امر ری جا چرری ری پورا تفصیل کی تیوان ارشاد جنازہ کی شمسوی ری هنہتے سمرباب جی مالومی کی ته حق ریال دی اپ کو چرری نو مغبزوری کی مه وروفر زنا د خدمت کینو دا انس یو رسول الله صلی الله علیه و سلم صداونه جنازی روانه رسول الله صلی الله علیه و سلم دی وینا نو یې وډی وینا او واپس معذورات غیر معذورات ییزر د باندې راغو اخره مشتري ریال غیر په هملی او غنانی او چې سورات چې خدای غا مصیبت شو او چې اخترا د دل ریاله د لثارشه ده خو زه شرم شم فتنیه او فساد <تصفح> احتمال بکعلا وشو. فکم دیگه بیدیع حادیش دیگه دون نساب کم دیگه. حادیش او دانشتیه. دانشتیخ واحت من هر رجال اعناقی ها قدیده. حق و کنیسا دیگه هم دیکر کریده. مفهوم مخالف و خطابات که معتبری داخو واقع ذکر طولم ایو ایو ایلا پتق اذکی اتفاد شهر ایعصول ایلا ایو ایلا قدی قد موکی متکلیم او یا کالت یا وی الٰه این ترحبون بی ها دا غوشت و غائب، خیش و چلاڑا مغرف ما، دی مجمید نمین نوو تلمہ وصومی سحاجی، دین بایب کی سرات ذکر شروع، آساری ذکر کلو، وقال, انتم وقال آنس انتم مشجعون وقال غیره خریب این ایسا کا سر ابن بیشبه دی کرکڑا دی در کم دنی سرعت معلومی دیگه خسن رات نشتی تاثیر سطحون کی نمخزی روس رای خیط رب ای کیدیت شارا شورا و دین دی تکلیفه غیر نسوک مرادنی سو خوای مناید دین عبدالرحمن بن قرته بدرالدین عینذا نقر عبد الرحمان یو خپل کسان یو لري چې نه د یو مختلف طرفه په روانوڅوک مخکې توګه رساله یې نه ده کړې به کانه رسول مختلف کسان یې هیڅدل اشاره او توګه ترجمه شو خپله شو نو دا دې تو خود مخکې رساله خیته به تر و دیدیوی که صورت کمی نمازی نمازی نمازی. غیر پخواه که خریب لفید. داگه جو اولایی چه خریبنا شه چه صورت مغلومی جی. داگه جو اولایی چه خریبی ده حل احتنا را دیو اینا چه یلتی ده چه تلاش کر احمام رب روید کتصیده اصر بالجناده <سؤال> اما از دامکی دائیو خبر رجیم شداب رضی اللہ تعالیٰ عنو روید ده ترجمت الباب سرا مطابق تیو اس بات ده الباب او داب روید روید ده احمام روید اما دانس ذکر قیده دینا پاران داسرائی نتا سره په هر طرته تا یوګر او دنمو دا پترقيده مقديمي شو دا اېسرا واجبہ دک منذوبه د نشوي له څوک واجبہ د دا زاہر کی اشکال دے. ابن عباس نقل دی کلا چا مهمونہ رضی اللہ تعانیٰ پر صحرکتی افاد چلا. ابن عباس وoi, اذا رفات نعشہا فلا تزاہدوها ولا تزلددوها. تغاقو اللہ معجمین جلتی نیش کرے. دابو موسان شید رضی اللہ عنو رای دیم نوی نقل کردیم علیکم بن قسف نشفی جنائی حضرت اسران رای دیم تاگی جواردہ دیم شاول خدا رویتونو پتا ہم نلگی شاید آغرا رویتونو سیدیو کو په تقدیر ته قیمه دا یو خدام مقصد دی چې اسراف په اصول باندې پکاره د افراط نه پکاره چې پاکی داش ورځي ته دی وینا په قال کې يم شونا مسعين دون الخرب دې یو اسرا ډولونه پټین کې دا یو اسرا د دې دین په څو کې دا زه ته اسرا نه نه کېد ته اسرا وای دې ته ترمذی حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و علی سلام تو اخرها الصلاة اذا آنت والجنازة اذا حضرت والأيمة اذا ویدت لها کفوان باب مساعد با اندی دابتباد باب صداقه و داکر شویره موسانیت دادری باگنام موساصل ذکر کا پا موسائید رسکت کہ او باب با روش تم ستا رقصاتی انساٹ باب باب صداعت سکیان مانناس حلال جنائی توائی وما صففنا ترحمت الباب هل تم صففنا ذکر دې او مان نام تاسو ته شول جنازه خدای نه جایز ده او مذبوز ده واهي خبر دي هغه ته توجه کوي دنت پتېره व्यक्ती او سلام او سلام او و تردید دپار من صفح صفحنا حوث صلاح لیکن مسلم کده حدیث دیاکه اوو صلاح تے نو دا او د شک دپارن لے مبل صلاح بل کدرم جی دی مشکال لے جم مسانیف علی رحمت خلف الامام الله فضلكه ها حاله چې صللا نشي فكنت في سب ثاني وثالث تلتحق بالامام كما يا تا جاء هذه تصفوا خلف حروف صديم حريث ابو ركله ذلك ومرنا كبي يكنيشده قبل كشت ديك اصل يودي حكم يودي حادثي وضع مطلق بې ځګنده کې دلتا 20a پدریسه په 300 ځکه شوله د 30 ځيته کول دا به نه ته کني نو دا کله راوهر پرېک په صف فو لا خبره راغله د یادی پرېکونه خو نه صف فو راغله پاتوسنه مسله د سنات الغیب د دې باب رجولین ها اله میت دې نفسه ته روانم بار دا یی نارازی ته ګیرونکو او دا جن azi د تکبیرونو خبري محتم شوې ده ان شاء الله په ورځ باندې دیږي ما ثانيان د دې ما خپل مزوري دی ولیا که په خاور کې حاصله وو سم په عزت کې غوړل نو بابو صفو کې پدې کې سویان دي کم کم دي کې دي عباس عن افيهم فصلي عليه ذا لفظ جديد بين السواك ذا لفظ عن افيهم اور عربی په عباس دروازه سویان کې دې په دې حدیث کې مرر بقبل دوفن ليلان لغاية دوفن ليلان مجده هم دان يوم مصر ده محترالا دفن ليلان ايضا جايز دي ريابينا يوراوات دي باب داودكي لا تدفن موتاكم بالليل خجمهورو په دې په یاد خلې او مو سني رحمت کریم مستفی باو زده کړل یو کومه یې با به باو دښنه بینډل وروزه نه او وکړل ان خو دې حان اصفانی نبي شهبان وایه تر پکلې او دغه وکړه چې الله تعالی خو ته سين ما کې در سره روان سلام نه ما باندې باور مو سې او مې سن ال تدا بک سيد رزي الله تعالی الحمدلله انتقال واخره د ستيخه خول يعيشو او ثابت شو عام د صحابه او عمل دا قادشوي ترمذي کې ور وښته رسول الله صلي الله عليه وسلم د قبر داخد شو دي رنا اوت اشوی دا فخدمه وقال <سؤال> رحمك الله <سؤال> انك ان كنت تلاوان تلا القران یا به رويت کسانو مغبره ک رنا و دې رسول الله صاحب خبر کړي او رسول الله عامينا و دې کوم ریبا کہ حبیب دی پدردین یانی وی خلفائے اربع عددش په مدفون شی ام ما پدې حبیب کې مدفون جنازې کشنه زا ام مخ کې تیر شوی نمبر باب دی ی هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه و پر رسول الله صلی الله علیه و صل عام نه سنن شو د ته مو د رسول الله صلی الله علیه و صل الله اسلام کړی چې موږ د پادرایونه یې شته و خا سنت و صلاة حلال جنادتی موسانی فا غروح تر تر تابعا. صلاة جنادت شروط ته تاریزن کان. شفات تانا شفات خده پخبر زیکر کئی تلورت تک گرهی. شروط تان. را دیو کو پردان د باجه خلق باندې د پښه ابيسم نتا غ라이 دا سي صلات جنازه په دې زو څنګه یې دا باندې په کسان دي وی دعا او دا چې دا دا د د دا هم جايزان م سنیفه دے رحمت ته یم کوم کی دا روایت ناره جام دیم دی ته اشاره درم څه بغید تو عادت نه جنازه نسې کیي اپو شادي دعا دا او دعا بیا د سې کیي شي همو سنی په کافی مور راځم کړې دي چې ایا کیندې دیږي د ورځې چې صلاة د غټ په دی کې شیدا ورو کوم استره دی یونګه شروع دي شروع د دی بھارت د وی چې ما نه قبل به وي آیا تنه حدیث اول اطلاق بصلاة تراغ لده وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلع وقال صلو على صاحبكم وقال صلو على نجاشی داول دلی شرچ سمعها صلاتا لی سفی رکوعنو لا سجودنو لا يتقلم کیا تیک ده چه رکوع سجودنو لا يتقلم کیا تیک ده چه رکوع سجودنو لیکن صلاح و تغیر شویده سلوپ دائت لاقا چیلی من صلاح نا جنارات ان داب و ذکر کرده ایک سو ست ترس احرار مانجی صلاح نا ذکر مخشویده و باب رجولین اعلا اهل المید بنافسی دوسره کتاب نن عمدل پیش کو کتاب الله کیمرہ 14 صلی علی احد امام منهم اعتبدا دا ټول صلات دي طاقت نشته شو دي بے بل لا یتقلن فیها وفيها تقدیر وتسلیم احمال کان د صلات کو شته ده کان اعلان باکتا کہ یا تقبید بکشتا دیو تسلیم بکشتا دیو نو دان دیو مختلفی دیو چیفتو حارت دیوی بے پاسا رو شروخلا ہو لہا محمد اللہ یو صلی یا لاتو صلی اللہ تو احران مالک را موسولان داکر دیو حدود تبیعان راشی لا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها نام کړي نه دې را جا کوم د صلاة پکړي په وحیندې طلوع پر شیند غروب ویر فاردی دیر اپنی دین پر کسی بیتش را حلگا طرف سر دین کی اختلاف دیر ایبنی عمد زدخل <سؤال> دین قائلو پاہت تکبیر مانی لکفا مان زکی داغنان نقلی تبرای نیدازی کرکلی و جمعور اپنی دیر اپنی دین انده تکبیریتی تا حمراد دین و قداب و حرام رفور یار فریا دی په یار فریا دی په او دا رې په دې کې په څه د الفاظ چې څه او اکثر په دې معنی منو قائل دي چې به رحنې دې نشته ری دا تدې دې بلدلی ریش دا صلاحل دا حسن ادرکتو ناس و حق مالا جنائی دیهم منزدو لفرایدیهم لام قدنه شو حق مید صلاحل دی توحارتو لشارت دی حق بال جنازہ سوک دی سوک امیر آمد دی سوک اقاید دی سوک اید فوج مشر دی م ابو حنیفه وعلیکم السلام دا غشن تهولین دا غشن تهولین خیمه نبی یوسف شعبویو حق د والدینا حق ا د ابراهیمین حیی را یی دا د نبی را محلی امام حقبه اولیا او زموږ د دې حقایق خدای دې یاه دې دې او انسانان په جنا زماني سپوي دې دې ونه چې خو د پدې مقام کوزاده کې امام د بحری دېنو دغه حق دې بلا قرینه دې 24 احلسا یوم من عید او عند الجنازه نه دې طلب المعاول اینو کچھر دا پرسکم دا صلاحات کنو اینو تیمون بخلک بولا نسی ویلنکان ندی تاکره کمساید را تیمون کی کورتی اکشویده اک حادیثم پر اکشتره کمکتی تاکره شویده قال ما سيقال ويقدر بالذي انهار وتفاول حضر بعندي يريدي وذا منكم اي صلوا تكبير المحققين قولهم بعدين لقد ثم جبدي کی ذکر رہے ہیں اما خذ دیدینے فَاقَانَنَسَدْ تَقْبِیَتُ الْاَحْدَ اِشْتِبْتَاحِ وَسَلَاتِ حَادِرِينَ مَا خَرْسَرِ تَرَيْجِنِ مَنْسُولَ دَا نَقَلْ كَرَيْجِنِ بَاسْكَ بَنِتْخُوكَ تین باد اتشعره دیکھا نا دیو ختم ایخا سماؤد واسن رو آجې رحمت الله سره